Справили враження на Карабін'єра. Чи просто нема він сьогодні настрою вступати із самого ранку в, в розборки бомжів і стран'єтрок? Та Зіні пощастило. Він оглянув тонку фігуру байдужим оком і нічого не сказав, тільки довго дивився у спину. Цей погляд Зіна винесла, немов ніж під лопаткою, на спекотну навіть у вересні вулицю. На цій станції метро їй досі не доводилось бувати. Як їй пояснювали? Навпроти через дорогу побачиш піраміду. От вона, піраміда, невелика, біла, якась герметично неправильна, зависока, як на невелику основу. Але не втім проблема. Від піраміди слідателі воруч по вулиці. Ось І з вказівниками в Римі все гаразд. На кожній кожнісінькій вулиці, вуличці, навіть найменшій, при самім початку пишеться, що воно за Віа. Віа італійською вулиця. А тут чомусь нема. Зіна озирнулася, покрутилась на місці та вказівників не помітила. Мабуть, спитати. Зібралася спитати якогось пана, що саме виходив з метро, та за його спиною побачила того самого, Карабін'єра, котрий щойно свердлив дірку в її спині поглядом і кинулась на втюки. Ще бракувало перевірки документів. Сперелякувана пробігла, мабуть, не один квартал, а людини, в якої поможна було спитати назву вулиці, так і не знайшла. То якісь чорні фізіономії, а зайняті своїми чорними справами, до яких і підходити страшно, то аж надто заклопотаний пан що сідає в свою красиву машину. Нарешті зважилась. Літня сеньора, що повагом вийшла з дверей будинку, тримаючи в руках невелику господарську сумку, мабуть, не поспішала. Прего, сеньора, до веста віа Остінце. З усією повагою та делікатністю, на яку була здатна, найлагіднішим із голосів вимовила Зіна зовсім правильно по-італійськи. І літня сеньора, яка нікуди не поспішала, так само без поспіху оглянула незнайомку, без поспіху скривилась, відвернулася і подалась у своїх цілком неспішних справах, не вимовивши ані словечка. «Чи ж їй шкода?» – подумала Зіна з гіркотою. «Чи їй рим поменшує, якщо я знатиму, де знаходиться та клята віа? Чи ж я їй тротуар перетопчу?» Дізнатися, де знаходиться таємнича вулиця, вдалося й без сеньори. Покрутивши головою на наступному перехресті, Зіна довідалась, що саме на цій вулиці вона стоїть. Треба лише пройти ще трохи, щоб дістатись до потрібного будинку. Гостра біла піраміда вдалині світилася зовсім білим від палаючого сонця, а тут у затінку спека була цілком стерпною. Зіна навіть спокусилася цим затінком – можливістю відпочинку, і просіла на лаву під деревом. Дерево виглядало незвично і навіть не дуже гарно. Листя чимось нагадувало наш клен, таке ж гостро кінцево лопати, але стовбур аж ніяк не пасував до того, що ми вважаємо європейським рівнем. Добре вимитого, ретельно пофарбованого, чисто прибраного – Стовбур цього дерева нагадував старого заплішаного пса, з якого клаптями облазить шерсть. Дерево також чи то линяло, чи то облазило, чи то роздягалося. Воно скидало кору, але якось негарно, клаптями, а тому виглядало різнокольоровим. Ділянки старої, майже коричневої кори, чергувались із молодшою, сіруватою і зовсім молодою – Мало не корою, так і хотілося його обдерти, почистити, допомогти закінчити процес. Втім, дерево давало густу тінь, і це разом зі свіжим вітерцем, який прилетів на мов подарунок із засніженої півночі, виглядало компенсацією за ранковий переляк і можливістю трохи відтихатись. Зіна присіла на лаву, витягла ноги і відчула всім тілом, як приємний подих охоплює його, забирає і відносить геть залишки.